Epilógus Zsandárkot 1431. május 30-án égették meg Rún főterén. Mihelyt beállt a rettenetes tűzhalál, az angol hadnagy, aki a kivégzést vezényelte, megparancsolta a hóhérnak, hogy folytsa el a lángokat. Hadlása az összesereglet nép, hogy az ármányák boszorkányt, az öldöklő angyalt nem mentette meg végül semmiféle isteni beavatkozás. A néma csöndben álló rűni polgárok megbámulták a mágia oszlopához kötözött, megszenesedett tetemet. A bakó ekkor olajat ként és szenethányt a mágjára, s az összezsugorodott testet hamuvá égette. De így sem pusztult el a sokat szenvedett test. A kihambat mágja hamujában ott vöröslöttek a szűz zsigerei. Az angolok a maradványokat és a hambakat is a szajnába szórták. Feketén örvény lett a víz még sokáig. Szent Katalin kardját a Francia Egyházi Bíróság szenvedélyes kíváncsisággal kereste, kutatta. Jean kihallgatásakor azt vallotta, maga sem tudja, mi lett a csodatevő fegyverrel. A keresést évekkel később feladták. Jean nem halt meg hiába. Szavai proféciává értek. Francia hon fiai és leányai a szűz haláláról értesülve újult erővel vették fel a harcot az angol megszállók ellen. A szűz nevével indultak csatába, és a száz éves háború végül Franciaország teljes felszabadításával végződött. Hunyadi János halálos ágyán nem sokkal azelőtt, hogy Giovanni da Capistrano atya feladta rá a végső kenetet Zimonyban, kapta az utolsó külhoni hírt életében. A ferences papok hozták a hírt újongva, úgy vélték, a nándorfehérvári hős őrvendeni fog neki. A hír szerint néhány héttel korábban, 1456. július 7-én a Teológusok és Egyház Bizottsága Párizs városában 115 szemtanú előtt kihirdette Jean Perú felvételének eredményét. Úgy döntött a tisztelt bíróság, hogy a Domrémiben született parasztlány, akit a világ Jean Darc néven ismert, minden vádpontban ártatlan az angolok és cinkosaik által lefolytatott perben, ennél fogva halála mártír halál volt. Vádlóit eretneknek nyilvánították, mivel egy ártatlan leányt ítéltek halálra, világi vérbosszú hajszolásában. Jean a francia haza védőszentje lett. Dafinberry Moore és szeredai nemes bán Anna emlékének.